Kuri vadászok és vadorzók A szűkebb hazámban uralkodó vadászati viszonyokról festett kép igen hiányos lenne, ha az ottani nimródokról teljesen megfeledkeznék. A retyezáti nagy hagyományai nem nyúlnak nagyon messze az elmúlt idők méhébe. A legrégibb emlékek egy Berhinna nevű vadászhoz fűződnek, kinek alakja azonban annyira elhomályosodott, hogy nevétől eltekintve úgy szólván, semmit sem tudunk róla. Azt is egy óriási terebélyes fenyőfa örökítette meg, hol a nagy Nimród valamikor vadászatok alkalmával táborozott. Vadászati pályafutásom legkezdetén néhány éjszakát én is azon a helyen töltöttem. A lapuzsnyik patak kristálytiszta vize szelte át ezt a létet, melynek szélén a sztanyulatjai egetostromló sziklafalai emelkedtek. Új tornyokat és bástyákat alkottak, melyeket halandó ember eddig még meg nem mászott, és talán ezen túl sem fog megmászni. Ezek ma is a kopasznyakú keselyüknek, a hatalmas turulmadaraknak, a sas és a kőszálisasnak legkedvesebb fészkelőhelyei. A berhinna fenyőfájának tövében a tábori tűz mellett vefigyeltem a hatalmas ragadozó madarakat, amik este felé kiterjesztett mozdulatlan szárnyakkal fenséges vitorlarepüléssel húztak a fészkelőhelyek felé. Utoljára a háború alatt jártam azon a vidéken. Akkor a nagy fenyőfa már kidőlt és elpusztult, mint a régi magyar sporthagyományoknak sok más becses emléke. Mint nagy recyezáti vadászt, az 1849-ben mártírhalált halt nagyapámat, Maderspa Károlyt hallotta emlegetni. Legtöbbet mesélt róla az öreg Jákob Morár, aki valamikor kutya volt. Az öreg úr állítólag 25-30 kopóval indult disznóvadászatra. Amikor a kutyák felvették a vadnyomát, ő olyan iramban tudta követni a falkát, hogy a pecérek mindig messze elmaradtak. Csak órákig tartó szaladás után tudták elérni azt a helyet, ahol nagyapám láncsákkal szúrta le a vadkant. Puskát ilyenkor nem használt. Jákob Morár gyakran mutogatta nekem azt a helyet, ahol a Domnul Helmare, a nagyúr, két ugrással a megfordított láncsát ugrórútként használva átvetette magát a klopotyiva patakon. Az első ugrás a partról egy, a tajtékzó hegyi folyam közepén lévő szikladarabig, a második a szikláról a túlsó partig ért. Ezt nem tudta megcsinálni, de Jákob állítása szerint ez mindedig másnak sem sikerült, és talán ezután sem fog sikerülni. Nándra Ábiról sokat beszélt édesapám, aki fiatal korában személyesen ismerte. Állítólag 10-15 kopóval hajtotta az ergét mindaddig, amíg az valamely sziklapárkányon meg nem állott, hová a kutyák nem tudtak felmászni. Onnét aztán hosszú csövű kovás puskájával lelőtte. A vadászatnak ez a neme sportszerűség szempontjából a mai napig súlyos kifogás alá esnék. Mordéját Buda Ádám gyűjteményében volt alkalmam látni, sőt, határozottan emlékszem rá, hogy 1896-ban a milleniumi kiállításon is ki volt állítva. Nándra Ábi özvegyére, az öreg Kriskuca is szintén emlékszem. Rokka nélkül, melyet a bivajteljes kávés uzsonnák alkalmával sem tett le, el sem tudtam volna képzelni. A fonáshoz és szövéshez sokkal jobban értett, mint a betűvetés mesterségéhez. A múlt század közepetáján hír névretett Hunyad megyei vadászok közül mindenekelőtt előtt Buda és Buda Ádámról kell megemlékeznem. Buda Károlyt azért említem első helyen, mert a két testvér közül az idősebbik volt. Mikor megismertem és vele vadáztam, már túlhaladta életének hatvanadik évét. Különleges daliás szépsége, modorának férfiassággal párosult hajlékonysága, nobilis gesztusai és fellépését jellemző finom udvariassága mindig Walter Scottnak valamelyik nemes, skót regény alakját juttatták eszembe. Fáradhatatlan vadász, természetbúvár és gyűjtő volt, de minden téren megnyilvánuló abszolút önzetlensége folytán ezen a téren kifejtett működése semmiféle elismerésben és méltánylásban nem részesült. Trófeái és az általa elrejtett, preparált és kitömött állatok kivétel nélkül öccsének Buda Ádámnak a világhírnevet szerzett gyűjteményét gazdagították. Buda Ádámot a külföldön, különösen Angliában, sokkal jobban ismerték és méltányolták, mint nálunk. Mint a képe volt annak a férfi típusnak, melyet az angol szászok a Sportsman and Naturalist elnevezéssel írnak körül és tisztelnek. Különös hírnévre tett szert a medvevadászaton elért sikerei folytán. A medvék Demszusz környékén mindig az erdő övszélén lévő kukoricásokat szokták megdésmálni. A hátszegvégi urak a régi időkben kukorica érés idején ezen a vidéken szokták az első medvehajtásokat rendezni. Egy ilyen vadászat alkalmával Buda Ádám egyszer egy hajtáson négy kinőtt mackót terített le. Ez alkalommal atyám is jelen volt, és a nagy terén ezt a példanélkül álló szerencsét és teljesítményt egy angol sportlapban írta le. Ez a közlemény hívta fel állítólag több angol sportférfi figyelmét recyezát környékére. Mr. Denford sok évtizeden át egy Poklisa nevű hátszegvidéki faluban lakott, honnét az általabérel területeken sokat vadászgatott és gyűjtött. Minden érdeklődő természetbarát figyelmét ezúton hívom föl arra a gyönyörű sas és zergecsoportra, melyet Mr. Danforth a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozott, és amely most is megtekinthető ott. Az utolsó években a hegységben található különböző egérfajokat tanulmányozta, és tőle személyesen hallottam, hogy ennek az apró rákcsálónak több mint hatvan új, eddig ismeretlen válfaját fedezte fel. Vele együtt ismételten vadászott és gyűjtött a leghírnevesebb Afrika vadászoknak egyike, név szerint Mr. Frederick Country Salus. De térjünk vissza Buda Ádámhoz. Egy időben az úri vadászok között valószínűleg ő volt a medve rekorder, ám sokan azt állították, hogy Tornya Gyula, Rudolf trónörökös barátja, egy vagy két darabbal többet lőtt volna. A milléniumi kiállításon Buda Ádám medve trófeái minden esetre első helyen szerepeltek. Ebből a diadalból én is kivettem szerény részemet, amennyiben akkor, mint fiatal műegyetemi hallgató, elkészítettem a medve koponyákhoz tartozó felirati táblácskákat, melyeken az elejtett állat neme, leterítésének helye és pontos ideje fel volt tüntetve. 16 koponya egy patkó alakú vasfáshoz erősítve vette körül azt a fegyvert, melyel a híres vadász a medvéket elejtette. Ma az ismétlő fegyverek és a kordit puskák korában az a rövid, kétsövű elöltöltő minden esetre úgy tűnt fel, mintha komolytalan gyermekjátékszer volna. De Buda Ádámban a gyűjtőt és természetbúvát sokkal nagyobbra becsültem, mint a vadást. Múzeumában, melynek az utolsó években reai birtokán megfelelő hajlékot is építetett, a fauna, az ornis minden faja egy-két saját kezüleg preparált és kitömött példányával volt képviselve. Tudományos hírnevét főleg az ornitológia terén kifejtett működésének köszönhette. De érdeklődése a rovarokra és a növényekre is kiterjedt és gyönyörű gyűjteménye ezen a téren is páratlan gazdagságával és az értékes anyagnak tudományos rendezettségével tűnt ki. De a természettudományok eme polihisztora figyelmét az ásványok világára is kiterjesztette, és mint geológus a dilettantizmus fölé emelkedő tudással rendelkezett. 1916-ban, mint megtört aggastyán, Reából elmenekült, hogy az olábetöréssel járó kellemetlenségeket elkerülje. Csapataink akkor feltartóztatták a barbárokat, mielőtt odaértek volna. De a cserben hagyott múzeum volt éve a német, a beszállásolásával összekötött összes veszélyeknek. Ekkor személyesen hívtam fel Falkenhayn tábornagy figyelmét ezekre a felbecsülhetetlen értékű kultúrkincsekre, amelyeket ő maga megtekintett és megcsodált. Védelmükre egy német népfelkelőkből álló szakaszt rendelt ki Reába. Ennek a csapatnak a parancsnoka egy öreg tartalékos százados volt, ki tanár létére a rábízott feladatnak a kellő szakértelemmel és tudással tette leget. Buda Ádám az összeomlás évében költözött át a boldogabb vadászterületekre. Az oláhok gyűjteményét nemzeti tulajdonnak dekralálták, és az egészet Alba Júliába szállították el, ahogy ők Gyulafehérvárt nevezték. Kitömött emlősöket, madarakat, ásványokat, madártojást, pillangót, bogarakat, puskatussal gyömöszöltek be lisztes zsákokba. Mikor azok a kincsek, amelyekért a Magyar Nemzeti Múzeum valamikor egy vagyont akart fizetni, új rendeltetésű helyükre értek, a zsákoknak tartalma már csak valami törmelék volt. Rumúnia Máre Mielőtt a recyezát vidéki vadászokat ábrázoló sorozatom lezárnám, még a Zsill völgyének két jellegzetes alakjáról akarok megemlékezni, akik többé-kevésbé kortársaim voltak, akikkel gyakran együtt vadáztam és haláztam. Macyasovszki József, a vulkánban hivataloskodó közjegyző, akinek kerületébe a régi jó időkben hét község tartozott, apám tanúsága szerint a kápolnai csatában 1849-ben, mint dobos fiú vett részt. Későbbi pályafutásáról semmit sem tudunk, míg vulkánban a múlt 170-es éveiben, mint körjegyző fel nem ütötte székhelyét. Valami régi csendőr laktanyának vagy őrháznak egyetlen nagyszobájában lakott, melynek egyedüli bútora és berendezési tárgya egy szolgálaton kívüli viszonyban lévő billiárdasztal volt. Azon írta és intézte el a hivatalos aktákat és jegyzőkönyveket, ott hevertek garmadába az adókönyvek és kimutatások, és a biliárdasztal tetején tért éjjeli nyugalomra, ha véletlenül vulkánban tartózkodott. De a biliárdasztalt kutyakenelnek is használta. Minden lábhoz egy-egy harapós vadászkutya volt hozzákötve. Azzal, hogy minden kutya alá újnyi vastagságnyi fűrészport hintett, úgy a hivatalos helység tisztasági, mint a magánlakás egészségügyi követelményeinek eleget vélt tenni. De midőn a billiárd mint univerzális bútordarabot leírtam, szinte megfeledkeztem róla, hogy az azon felraktározott vadász és halász szerekről megemlékezzem. Puskája úgy festett, mintha valamely prehisztorikus barlang lakó leltárához tartozott volna. Az egyik ravasz csak egy görveszög segítségével lehetett felhúzni, a másik pedig egyáltalában nem állott meg felhúzott helyzetben. A balcsövet úgy sütötte el, hogy a hüvelykújjal felhúzott ravaszt eleresztette. Matyasovski a nagy vadászat Cirano de Berzserakja volt. Mindenkivel elment vadászni, de ő maga soha nem lőtt semmit. Állandóan talpon volt, egész térképlapokat egy nap alatt gyalogolt végig, de soha a legkisebb eredményt sem tudta felmutatni. Ő azért nem vesztette el kedvét és türelmét. Flegmája kifogyhatatlan volt. Teljesen meg volt elégedve azzal, hogy 1877-ben látott két zergét, 1885-ben megsebzett egy nyulat, és a milleniumi évben találkozott egy vaddisznóval. Én azonban fiatal suhanc koromban egy csínnyel mégis felbírta mérgesíteni. Egyedül horgáztunk a Bukura tavában. Az én kosaram már félig megtelt, az övé üres volt. Ekkor megkért rá, adjam oda az egyik pisztrángot, hogy a hal gyomrának tartalmából állapítsa meg, milyen csalétket kell alkalmaznia. Én kívánságának eleget tettem, de mielőtt a halat átadtam volna, azt megdoppingoltam. Egy koronát gyömöszöltem a száján keresztül a gyomrába. Az olábetörés a nyolcvan éves aggasztjánt valami halászati kiránduláson érte. Alig volt ideje, hogy a billiárdasztalon elraktározott kincseinek részét a hátára vegye, és a dehalul bábi hágón át, púj felé meneküljön. Másnap reggel egy katonai járőr halva találta egy kerítéstövében. feri visel dolgairól anekdóta lehetne megtölteni. Választásokon olápópák szakálából készült gámsbard díszítette a kalapját. Mikor egyszer vadászatra indult, a falu végén egy közismert cigány szépséggel a ravékával találkozott, aki fakanalakkal és seprükkel megrakott szamaradt vezetett kötőféken. Feri barátom a cigány lányt megcsókolta, mert az erdélyi vadászbabona úgy tartotta, hogy a cigánynő csókja a vadászaton szerencsét hoz. Bíz, akkor a közmondás nem vált be, mert a társaság párnapi ázás és fázás után üresen tért vissza. Feri bosszusan hangoztatta, hogy hiába csókoltam meg a cigánynőt. – A szamarat is meg kellett volna csókolnod? – volt az öreg Jákob válasza. A cápó havason saját dél-kelet felé kibővített vadászterületemen éppen egy elejtett medvét nyúztam le, mikor a lotrű felől menekülők csoportja közeledett. Üldözőik katonafegyverekből sok lövést adtak le, de örömmel állapítottam meg, hogy nem találtak. A nagy távolságdacára láttam, hogy oláországi katonák akarnak egy magyarországi vadász vagy vadorzó társaságot elfogni. Györgyével a menekülő honfitársak segítségére siettem, és az oláokat oldaltűz alá vettük. A kocka megfordult. Az üldözöttekből üldözők lettek, és egy órán belül Györkeferi és Bandája egy oláországi főhadnagyot és négy katonát fogtak el. Az ügynek azonban nem volt túlságosan tragikus folytatása. Rövid tárgyalás után a katonákat szabadon bocsátották, a főhadnagyot pedig Győrkeferi, mint vendégét, Petrozsénybe vitte. Onnét súlyos alkoholmérgezéssel eszméletlen állapotban, paraszt szekéren Oláországba küldte. Másnap györkén egy elhanyagolt kutyamarás következtében kitört a veszettség. Világos pillanatában csak azon a rettenetes Pechén tűnődött, hogy a sok puska golyó közül, melyeket előző nap utána kilőttek, egyik sem ölte meg. Temetésén 1910 november 10-én több mint száz úri és paraszt puskás vett részt, kik sírja felett kettős sortüzet adtak le. Nyolc évvel később a retyezátvidéki magyar vadászat is sírba szállt.